Навіщо зростати? Люди часто запитують. У вас велика компанія? Це всього лише запитання з увічливості. Але вони налаштовані на те, що відповідь їх вразила. Чим більшу цифру ви назвете, тим більш значущим, професійним і впливовим будете в їхніх очах. Ого, це круто, скажуть вони, якщо у вашій компанії більше сотні працівників. Якщо у вас маленький бізнес, то почуєте, ага, це чудово. Перша фраза звучить як комплімент. Друга – не більш ніж виявченості. Чому так відбувається? Чому бізнес оцінюють у контексті зростання? Чому всі завжди ставлять за мету розширення? У чому принадність великого, крім того, що це тішить самолюбство? Відповідь здешевлення виробництва за рахунок його масовості не приймається. Що поганого в тому, аби знайти оптимальний розмір і залишатися в ньому? Хіба комусь пади на думку сказати, приміром, про Гарвард або про Оксфорд? От якби вони почали розширюватися, створили філії і найняли ще кілька тисяч професорів, та ще й побудували університетські містечка по всьому світу, от тоді це були б видатні освітні заклади. Звісно ж, ніхто притомний такого не скаже. Бо ми оцінюємо вагу цих закладів за іншими критеріями. Та чому ж ми оцінюємо бізнеси за їхнім розміром? Можливо, для вашої компанії правильним розміром штату буде 5 осіб, або 40, або 200. А може бути тільки ви і ваш комп'ютер. Не треба передчасно робити припущення про те, до якого розміру і з часом розростеться ваша компанія. Зростайте повільно та стежте за своїми відчуттями. Передчасне наймання працівників для багатьох компаній означає смерть. Також уникайте знатно швидких ривків у розвитку. Через них ви можете проскочити свій оптимальний розмір. Маленький – не обов'язково проміжний етап у розвитку. Маленький – це може бути чудовий пункт призначення. Чи звертали ви увагу, що маленькі бізнеси часто прагнуть стати великими, тоді як великі бізнеси мріють про те, аби бути більш гнучкими й повороткими? І пам'ятайте ще таке: якщо ви станете великими, а потім раптом захочете зменшитися, то неминуче зіткнетеся з такими болісними проблемами, як звільнення людей, деморалізація колективу, і цілковита зміна бізнесових підходів? Нарощування темпів розвитку не має бути вашою метою. І мова не лише про кілька ваших працівників. Це також стосується видатків, оренди, іт інфраструктури умеблювання офісу тощо. Нічого не відбувається автоматично. Розширюватися чи ні, саме ви ухвалюєте ці рішення. І якщо ви таки вирішили розширюватися, будьте готові до нового головного болю. Погрузнувши в численні видатки, ви будете змушені будувати складний бізнес, керування яким буде значно важчим, а стресове навантаження – вищим. Не варто комплексувати щодо своїх намірів вести малий бізнес. Кожен, хто керує стабільним і прибутковим бізнесом, неважливо, великий він чи маленький, має всі підстави пишатися собою.